Hii ni sauti ya Mnyonge. Naanzia katika kata ya Kibeta, ya Bukoba ambapo nimefika kwenye mradi wa ujenzi wa kituo cha mafuta na kukuta mafundi wakiendelea na ujenzi wa kituo. Huku wakazi wa eneo hilo wakijibu swali langu, je, wameshirikishwa na kukubali mradi huo kuwa eneo hilo? Wakazi wa, wa eneo hilo, huyu ni Bibi Mjane ambaye naye lugha ya Kiswahili. Inampa chenga kidogo. Hamza hapa sasa mbona unanisikia? Wakula sasa? Mimi ni mwandishi wa habari. Nipo hapa nafuatilia huu mradi wa Sheri unaojengwa hapa. Mm. Nataka kujua nyie majirani wa eneo hili mmelishirikishwa? Baba mali ya mm. kwa kwa mm. <tukati> ya hivyo tutatafsiri. Lakini kwa sababu swali langu limeeleweka pamoja na bibi huyo mjane lugha ya Kiswahili kuleta shida kidogo mkalimani wake ambaye ni mjukuu wake Anamsaidia ili nawe uweze kumuelewa zaidi. Tukiatoka bono tunaagurishi uwanja. Mm. Tutikumanya na tawichi. Mm. Mwisho wa kwa watu baada ya badhi ba ba pa chingi ya motoka. Mm. Mwisho kwa watu na tawishi. Mm sio hata algo yeti na kushirikiana mm. mm -hmm. kwa yeye binafsi hakuna maoni yoyote aliyotoa kwamba mradi mnaukaribisha kwenye eneo lenyewe. Hamu walikata hapo wale jirani. Alikata, wot, awo, alikata eh. lakini yeye alijiona ana hela yake akajifanyia anachotaka. Sasa dada si unaweza kumsaidia bibi kuongea kwa kwa kila anavoelezea bibi, wewe mm -hmm. dada ukamsaidia. Eh ndio ndio hivyo hivyo. Yani Yaani, yule mm. alichukua na niliki mm. Akasema hivi nataka nijenge parking ya gari. Mm. Baadaye akajenga shehi. Mm. Lakini hao majirani hawana sahi yake. Mm. Kusema ujenge. Ndiyo Nio hivyo yani ndio naona. Kwa hiyo kiliitishwa kikao labda cha huu mtaa cha hili eneo. Hamna. Mm. Wajaita na hakuna viongozi wowote ambao waliowe kufika hapa watu wa mazingira wakawaitisha kikao. Mm. Hawajawapo. Mm. Hakuna mm. fomu yoyote labda iliwahi kupita unatakiwa kusaini jirani kukubaliana na hili. Ni mm. karapa mkuu wa huko. Alipita nayo lakini walikataa. Mhm. Kwa hiyo bibi mwenyako weka sahihi. Mhm. -mm. Aha. Bibi ona miaka mingapi? Shanje nipite. Ah, ndo 72. Mhm. Mm Aha. Labda hapa upo tangu mwaka gani? mnyeri ene akamengia ah, kwema kwema mswewa mtura uliolewa mwaka gani nikaga na nikaga kaga nkaremepe ah kama jamii ya 962 ndio uliolewa mume wako yuko wapi niko hapo ah yani alipoanza kusema kwamba hii ni parking ya gari mm. ni kama miaka mingapi imepita Mwaka wa kama tatu hivi watatu labda hiyo akuja kuambia ni parking ya gari ali aliwaita kwenye kikao hajaatuita alinunua hali, hali, Mwaja, Twitter, hali, unua, hali mm. kwa mtu akamuza baadaye akamwaga michanga yake yeah. eti nitafanya parking ya gari tena na, na gari zikaanza kuja zinatoka Uganda zinapaki hapo mm. baadaye akamaliza hapo tukaona anajenga na, na nili na nilifensi ananili ya mabati. Hapo mm. hapo tu tunasikia watu wanaongea anataka aweke shele. Mm. Na shele ndio unaona sasa hivi ameshajenga shele. Mjane mwingine naye ambaye anakili familia, kezwa, kituo, kili kiwanja hicho ni cha familia kilichokezwa kituo kiliuuzwa na mtoto wa shemeji yake ambaye shemeji huyo ni marehemu naye anagonga msumari juu ya kutoshirikishwa. Sijashirikishwa? Mm. Si yeye ananizarabu. Mm. mi ndiyo nimempigia mlarachi akasema mm. hii unaonaaje Na kituo cha nafuta ambacho kimetufika hapa karibu mimi na watoto wangu mm. je tukiungua mm. eh, tujiungue sote nani atatulipa sasa akilipa ataulipa nani atamlipa nani mm. atalipa serikali atalipa serikali mm. sikuishia hapo msikilizaji kwao wajane tu majirani wengine waliozunguka eneo hilo la kituo ambacho kinawekezwa katika kata kibeta nao wana haya ya kusema hii shere mali ilipo jengo sisi makazi yetu mali yalipo tangia awali tulikuwa tulibali japokuwa usijua inawezekana kuna baadhi ambao waliusupport lakini kwangu binafsi ilikuwa siafiki maana kianze yake ni kubwa katika upande wa kijamii hmm. especially kama sisi jamii ambayo imemzunguka huyu yakitokea matatizo <coughs> yeye kama yeye sisi kama sisi Maki ni mtu kidogo ambaye enda juu kidogo. Kipande wa mikutano za kimtaa, huwa mm. tunaudhuria kwa mara. Lakini wao kama kama serikali, sio mtam wenyewe? Mm. hili kwa huyu. Mm. Sijawahi kulisikia. Yes. Ngumuza. Mm. Unakubali kusaini? Kusaini kwa lipi? Wakazidi kunielezea kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mm. Kwamba kuna majina watu baadhi kwenye haya mazingira. Wameisha fanyaje? Wameisha kubali, mm. na wamesaini. Mm nika mu nika kuhuriza hayo magirani yao nani Wakanionesha fomu fali bili fulani nikasema huyu hapa hata kwenye ukoo atambika tumjui mimi kama mimi nazidi kuambia hivi Make kuna kiongozi mmoja kiongozi wa mtaa hmm. mta mtaa wow, mtwao ndiyo aliyokubali lakini mimi kama mimi siku fanya siku hafiki yeah. kwa hiyo hata katika upande wa mahandishi, si kuweka sahihi hayo kitu hata wa kiwezekana kwenye akili yangu na ni kweli tukakaa hapa tukazungumza tukazidi kuelewana wakaaondoka waka hadi kipindikile sijawe kumwona mtu yote amefanyaje hasa kuja kufikia tatua yeah. ukajifunga wewe kama wewe ili kusudi ufike kwenye vyombo usika au ngazi usika kwa ajili ya ya huyu yeah. hata na uwezo wetu kwa huyu hata mwezi mm -hmm. ni kwa ajili ya uoga wao inayo. Inawezekana mm. Lakini kwa muda huu ambako tumesha ambao ameshafikia. Mm. Ah, hata mm. na risasi tayaona. Hata? na risasi tayaona. Elisa. <laughs> <Risasi>. Kwa nini? Kwa <laughs> nini unasema risasi nitaiona? Sasa <laughs> kwa sababu ugonzo mm. ikawa hivyo. Mm. Pili hivyo hivyo. Sasa kufikia hatu ya mwisho. Wewe ndio umekua kikwazo katika upande wa upande wa kwangu. Ah o binadamu katika tikupo ndo kitanzania labda labda labda wamemkoa maisha kumbe kati yao yupo aliyeweka saini nini maoni juu ya saini yake ambayo aliitia katika fumu hizo fomu kubwa mafuta na na makazi ya watu ni kitu hmm. ni atari. na mana shiri kilipuka sina maana watu tutakufa muda vita ukapiga boom hapa sisi wa kwanza wewe Chazi na rangi Chazi na niko hapa mm. mm. baada ya mimi kuona kwamba ni nataka kujua mm. Mm. Je, watu na kama tatizo au walielezekana mimi naona ni tatizo mm. ni tatizo kwa hapa wote sote tunakufa mm. tena mtu sasa ndiye washirikishwaji wa wa kujenga hiki kitu ni washirikisho wa binafsi wewe kama wewe mimi mimi alikuja jamaa moja hmm. akaleta fomu hmm. tuliziandika kule ni fomu lakini tuliandikaomba bwana hii shiria hii msuku yuko hapa hmm. kwa sababu ni makazi ya watu hapa inabidi ende mbali na makazi ya watu hmm. Hmm. Kwa hiyo ulichosaini ni, hmm? uli ni nini tuliandika pale kwenye maelezo yake mure yeah. kwenye vifumo mure. Yeah. Eh walifua anataka no. fomu uifanyie kwamba unaweza pale fomu Kwa hiyo mm. hapa kwenye yeah. makazi wa. wa. uh -huh. mm. ya watu. Sasa inajengwa. yako kazi. Ya kazi sasa hapo umechukua tu agano sasa utamwambia nani mm. yeye niende wapi tumemwambia abduani duani sijuu akasema kwamba sijuu atapandisha sijuu hii office ningine iende mpaka juu ndio atamruhusu sijuu kufungua shed hiyo hivi wananchi wanazifahamu athari za kuishi karibu na kituo cha mafuta mimi namna ni yake nimemwambia akasema atajenga au ukuta uwe juu lakini na hapo waliyo jenga kuna kuna mwingine nimuuliza ni nikasema mm. jamani hapa ndio tumekuja kufa akasema hapana tuta wanakuja kuleta na wazimia moto kukaa mkuu ajengea. Kasi kabla labda lakini sisi tutakufa tu. Tukipona sisi jee yetu? Eh? Mm. Mm? Jevizazi zetu vita kuwaje? Kwa hiyo mimi kwa kweli mimi mafuta na wasiwasi naye mm. na wasiwasi naye. Kwa hiyo ku sign form ya Mimi sija sign wala I wa kunisisha Kama wanganiaita mimi ningekataa kabisa kabisa. Mimi ndio mwenye nyumba mwangu kufa, baba mko alikuwepo. Hawa watoto wangu ni za watoto tisa wa Walikuwa wote wachanga kama hawa. Sasa wanajua nini? Walikuwa wachanga kama hivi. Mwangu alikuwa nafanya kazi popo Pukopu. akanipeleka popo kazi, nikamaliza miaka sijui miaka 11. Nikatoka kwa sababu ya dandaz. Lakini mkua nimesha jenga hii nyumba, mkajenga hii ilikuwa hivyo hivyo lakini mtoto wangu mmoja akaja akaiamsha vizuri akafanya nini? lakini mimi kama singe singekubali mafuta yaje hapa sisi nimwambia nimwambie niwaambiaje nikasema ni wakati wa vita mwaka 72 kuna nani fameniwa hapa nkamwambia 72 walikuwa na wafukuza mjini watu wanapanda huku tu wanasema sehemu ya mafuta itoke, sasa sisi tutakimbia wapi ikija nanie vita kama hivyo ikija vitu vingine vya, vya matari yatari mm. nikasema mimi siwezi kutoka hapa kwenda izimba wa kwenda wapi mishaamba langu ni hili baba mko alimeniaachia na watoto wangu mm. e, siwezi kutoka hapa sasa baadaye kwa sababu ya ni tajiri, sitakuta kutoa hapa kwa nguvu. Mm. Anasema mimi nkimaliza hata na mgombo hii nitafieka hii, utafieka. Mm. Sehemu yangu ionekane. Mhm. Mm mhm. Sasa anafieka ya kwake, ya kwake, kwa ya kwetu hayo ambaye mbele atafieka. Anamwambia watoto huko mbele wanakuja na mm. mm. Au wanapinga tu ujenzi huo. Na hapa hofu inaongezeka. Donald Azmaghasiti. Mhm kuna kuikana nibitu byo muriro hapo amesemaye kuti kukaa na vitu vya nani hapo mm. sheri karibu sio vizuri mmm mm. kwa sababu yani hapa tu basi tu ni majirani kabisa yani ya, yani manyumba yamezunguka tu ajachukua yatua yoyote amemuogopa huyo daktari sana hela yake sasa mm. ameona ame kujiingiza huo mkumbo mm. akanyamaza sasa inamana mtu mwenye hela yuko juu ya sheria ndini ina maana ukiwa na hela basi sheria kwa wanamuogopa sasa tunaona hapo kama barabarani. Swa alikataza watu wasijenge barabarani kule. Mm. Sasa mbona yeye amejenga alafu mwenye kitu anamuona hapo barabarani anajengwa anamwachi. Kwa hiyo niheri uendelee kuogopa ili uwishi kwenye hatari au niheri ukasema ili uwepuke hatari. Mbona mm. ugagambora abigambiro was? Mhm. Tonao wa Mbona mm. mm. mm. mm. mm. serikali tayabita irida? Mhm. Mwanonya njia kwa manoa, hii serikali kabai kubikora, kabai kubikora, kabai kubiona. Mhm. Simba bibona. Sokati tayabita irida nyinda ya mano. Mhm. Kwa hiyo kinachofanya wewe ushikwe kigugumizi ni pale kwamba serikali wamenyamaza. Mm. Uongozi wa mtaa upo, mm. unaona. Mm. Lakini kwa sababu wote wamenyamaza mm. na wewe unashindwa wanzie wapi? Mm kinachowakera zaidi wananchi hao ni maskini kukosa thamani mbele ya mwenye pesa lakini sisi atukubali kwamba huo mradi ujengwe mm. ni kama mwezi gani nikampigia nani mraki simu kusema jamani Imekuwaje huu mradi wa nanii wa mafuta kujia hapa kwenye shamba letu mm. ili shamba ni shamba la baba mkwe sasa mtoto wa baba mkwe nani shemeji yangu ndiye mm. amekufa alipofariki akafanya nini alipofariki akamwachia hicho shamba mtoto wake mtoto wake akamuuzia. Mm. sasa ulipokuja kununua nkaambia nyie mtaonunuaje hili shamba na ukurimia andikwa kwenye kata mke wake na huyu akasema tutanunua kwe, kwa nguvu za pesa tutanunua kwa nguvu za pesa nkamwacha je wananchi wapo tayari kukimbia hatari hiyo sasa ni nini kinahitajika? Make alikuwa na fomu, akanisha fomu zote, majina ya wote ambao walikuwa wamesaini, nikayaona. Nikasema, "Je, wewe unakubali kutia saini yako?" Nikasema kitu ambacho kifanyaje? Akigezekani. Kwa hiyo hata wewe yawezekana usinge jua ni nani waana sign, wamesign kama usinge sema mpaka nione walio saini na mimi ndo ta. Ah, Make ndo nilikuwa na ufahamu wewe na hiyo. Mm. Na hata kama ningejiona yeye fomu nikakuta mm. yule mhusika fulani ambaye mm. ni mwenyekiti wa mtaa mtaa fulani aliamua kujibadilisha kuwa mwanaukao katika upande wa mtaa fulani nisi ngelikubali kufanyaje kusaini maki mimi wale nilisema hivi kwangu ni kwangu Pawe pazuri ni kwangu pabaya ni kwangu labda nikitaka kuondoka fika bei sasa msikilizaji baada ya kusikia baadhi ya wananchi wa eneo hilo je kiongozi wao waliyempa dhamana ya kuwasimamia na kuwatetea kwa kumpigia kura anazungumziaje swala hili huyu ni diwani wakati ya Kibeta akizungumza nami kuhusu jambo hilo je analifaham mimi naitwa mchungaji diwani wa wakati ya kibeta hmm. una taarifa za uwepo wa mradi unaowekezwa pale kibeta kwenye kata yako mradi wa kituo ujenzi no. wa kituo cha mafuta De, kwenye kata ya kibeta pale juu ya ofisi ya kata hmm. kuna mradi wa dr remi hmm. fanya biashara anajenga kituo cha mafuta ndio vipi ushirikishaji wa wananchi katika uwekezaji wa mradi ule wameshirikishwaje Pale lilikuwa ni eneo la mtu binafsi mm. nakumbuka alipanunua kwa gharama zake kwa kuelewana na yule mwenye eneo hilo baada ya kuwa panunua alileta maelezo yake ya kutaka kuwekeza pale kwanza alitaka kuweka kituo cha kusimamisha magari yake ya mizigo pale mm, parking parking ya magari mm. lakini baadaye alibadilisha maamuzi hayo mm kupitia manispaa akitaka kujenga kituo cha mafuta Ndia. alipoleta kwenye kata sisi tulimshauri kwamba aende manispaa na afate taratibu za kitaalamu mm. za watu wa mazingira mm. na jinsi atakavyoangalia usalama wa watu waliopo Watu wa hizo ndipo municipality akampa kibali mm. cha kujenga kituo cha mafuta. Mm -hmm. eh, Je, una taarifa za uwepo wa malalamiko ya baadhi ya wananchi ambao wakubaliane uwepo wa mradi huu ambao hawakusaini fomu za, za watu wa mazingira? na taarifa hizo lakini karibu watu wote wanaozunguka maeneo yale mm. ni jamii ya familia moja ya yule bwana aliyemuuzia mm. e, ni familia ya mzee maremu rangi mm. e, kwa hiyo ni familia moja kwa hiyo yawezekana kweli wabaridhiki au labda walikuwa wanapenda eneo sijui kwa kweli lakini taarifa ninazo kwamba wenyewe wa hawakuridhika na kuepo kituo hicho mahali hapo sasa kama kiongozi wao wamekuchagua wame uwatetee wamekuchagua sikilize shida zao na uwashauri pia umeshauri nini baada ya kupokea taarifa kwamba wao hawaridhiki na huo mradi ushauri kwangu kwao kwanza kabla ya ya, ya mradi hata kuingia kwa kuwa utaratibu wa miliki ya ardhi ya binafsi mm. na ya kiukoo wao walitakiwa wamrejeshe wa, wa era zake ile mm. ile ardhi ya ndugu yao aliyoiuza iwe mm. ya kwao mm. asiweze kuingia tena mle lakini zaidi hapo e, walikuwa na haki ya kuweka pingamizi la kisheria sio la maneno tu la kisheria kwamba hapa tutaathirika hivi pingamizi wakati watu wa mazingira wanafanya shughuli zao za kitaalimu mm. hawakujiweka. Aha. Hawakujiweka. Sasa... Na watu wa mazingira walifika pale sio kwamba walifanya tathmini wakiwa nje ya eneo. Walifika hapa, walikwenda mm. hata kule kwenye maeneo hayo. Mm. Sasa mm. labda pingamizi la kisheria mwananchi atasema ndio Mimi na mana kama wameniletea fomu, wanasema siku sign. Niliwambia mimi sikubaliani na huo mradi na sikuweka sahi yangu. Hiyo haikutosha kuonyesha kwamba hawakukubaliana? Tena kutokuweka sahi. Hey. Ni sawasawa sawa na kuingia mahakamani ukanyamaza kimya. Mm. Unyamaza kimya mahakamani, hakim atakuhukumu kwa kukutazama. Mm. Kwa hiyo kutokuweka sahihi akumaanishi kwamba haridhiki na huo mradi kuwepo pale hmm. yawezekana huenda ana sababu nyingine kama hiyo ya miliki ya ardhi hmm. kwa hiyo afadhali angeisaini na kuandika opinion zake pale hmm. kwamba mimi si na mradi huu kuwepo hapa kwa sababu hii alafu akasaini sasa kuna mm, mm, wakati nazungu, nazungukana nao pale naongea nao kuna hmm. mmoja anasema alisign Hmm. lakini aliandika kwamba sikubali kituo cha mafuta kijengwe hapa ila kwa mradi mwingine ruksa lakini kituo cha mafuta ni hatari kwa maisha yetu na vizazi vyetu anadhibitisha hivyo kwamba nimeka sahi yangu lakini nikaweka na maoni yangu lakini hayajafanywa kazi labda ile nalo hilo hmm. la kwamba yeye akubali hmm. au na, na mwingine akubali linajibiwa na sheria na taaruma. Mm. E, kwa utashi wa mtu au kutokutaka kwa mtu. Mm. Sasa sheria inasemaje? Na taaruma ya watu wa mazingira kwa maana ya nemki mm. inafafanua nini katika maeneo hayo mm. ndio linajibu la kimsingi kwamba hapa wakubali mm. kwa mazingira yalivyo na kituo kirivyo mm. inaruhusiwa kujenga kituo cha mafuta. Aha. Au inakubalika kujenga kituo cha mafuta. Kwenye nini wodi si mimi ndio mwenyekiti wa wodi e. Vipi nyie maadhimio ya ujenzi wa uwekezaji? alimlikubali huo Narudia tena kama nilivyosema mwanzo kwamba alipobadilisha nia yake ya kutoa kituo cha kupaki magari makubwa mm. na kutaka kujenga kituo cha mafuta tulimuelekeza fate taratibu ambazo zaaelezwa na wataalamu wa manispaa mm. na asa za kimazingira mm. na ndio hizo alizozifuata mpaka akapata vibali vyote vya kufanya na kuwekeza mradi huo wa kujenga kituo cha mafuta. Kwa hiyo kama kata chukua tumeshamaliza kazi yetu ya kumtaka afuate taratibu za kupata vibari vya kisheria na kitaalamu tukiondoka kwenye cheo ulichonacho turudi kama raia wa kawaida unazifahamu athari za kuishi karibu na kituo cha mafuta athari za kuishi karibu na kituo cha mafuta ni nyingi sana lakini utaalamu unaweza ukazithibiti hizo athari. Mm. Mm -hmm. Ni nyingi sana kwa faida ya msikilizaji kwa mfano tupi... kwa mafuta mm. kunaweza ukaingia kwenye maeneo ya watu na kuchafua mazingira. halafu Alafu kuna athari ya moto kituo cha mafuta kinaweza karibu kwa moto. Mm. Lakini taaruma inathibiti athari hizo wakati mwingine wanashauri kuweka vituo vya vifaa vya moto mm. na kujenga kuta mm. za kuzungukia eneo lake mwenye kituo hicho cha mafuta hmm. ili yamkini kama unatokea moto basi uwe katika, uwe confined kwenye eneo hilo pamoja na hatua mbalimbali alizozipitia mmiliki wa kituo hicho ambacho kinajengwa kwa sasa kabla ya kuanza ujenzi wa kituo kinacholalamikiwa na wakazi wa eneo hilo anakili kupeleka timu ya mazingira kukusanya maoni ya kitaalamu juu ya mradi huo. Kwa hiyo nikaenda kwa watu wa mazingira, watu wa mazingira aufanyie kazi nao moja kwa moja. Kuna maagenti wao wanaoendesha hizo kazi. Kama unavyoona TRA, nataka kukilia mzigo kupitia kwa maagent. Kwa hiyo na wao kuna watu waliowateua kampuni zinazoendesha hizo shughuli Ndiyo. Kwa hiyo ndo nilipata kampuni, nilielekeza na watu ambao wameshajenga vituo, nikapata hiyo kampuni, ikanidai milioni 5 karibu na 6 za kuendesha shughuli nzima. Nikalipa hizo hela wakatuma watu wao wakaja hapa wakapima wakapiga picha wakaojiana na majirani wote baadhi ya majirani wakakubali wengi jirani mmoja ndiye alipinga mm -hmm. kwa sababu zake ambazo zimetajwa umu na je ofisi ya mazingira manispaya ya Bukoba inajua nini juu ya jambo hilo linalolalamikiwa na wananchi mimi naitwa Frederick Safelinga ni mkwela sati na mazingira manispaya ya Bukoba hasa nani huyu Remi mm anasema yeye alipata kibali cha nemki mmhm na, na nimeona teteshi yake alipili mm. alimuomba anipe anipe ile nini environment and the social management plan ndio anasema hakunijibu cheti chochote kwa hizo ndio anadai naye na nini aje nipeleka pale kwa sababu na mimi nilikuwa mgeni lakini kwa kwa kwa masiana ndiofanya kazi yatekeleza hiyo mapenzi hio mimi nilisikia kwa sababu yeye yeye yeye mfanya huko Bukoba ni kaje nemki ndio lakini kafika kufanya kuna issue ambayo inatokea kwamba sisi tupate yani report kopia ya report ibaki hapa moja aha na certificate ehhe mm. kujua kwamba na si kundi tunajua kwamba mtu fanya amefanywa na ile report na katika ufuatiliaji katika utekelezaji kwa sababu ya akibeta mi nimepita hata wewe nimepita pale lakini inaendelea lakini compliance kwamba nini kinatokea kifanyike sisi kufuatilia tuwezi kufuatilia kwa sababu sina ile ile report kwa hiyo ile report unaitarajia itoke kwa nani kuja kwako Reporti Ayu, una kwa ripoti sine? Eh unanasubiri ukipa, ukipata reporti ya NEMKI ndio ujue cha cha kuamua pale. Cha, cha kufasiria. Yaani kwa sababu NEMKI wanapompa kama wameshampa mtu certificate na maana umetrove komba ni safi. Wamesha mm -hmm. define negative na positive impact. Wanaandika sasa ile environment and social management plan na mm -hmm. monitoring plan. NEMKI wanapokuja yeah, kukagua Awakushirikishi yeah. wewe kama afisa mazingira. Mimi ni mgeni hapa Bukoba. Ewa. Ah, okay. Kwa hiyo inaonekana walivyokuja walimkuta mtu mwingine. Niwezekana. Eh. ya eh. information zote, palikuwa kwa mtu yeah. wa mazingira tosera. Kama unavyosikia msikilizaji, danadana inaendelea na hapa ni msemaji wa yeura Kanda ya Ziwa akizungumzia swala hilo. Anaitwa Titus Kaguo, Meneja Mawasiliano na Uhusiano wa yeura Eh. Kwa kuwa miko Dar es huko Bukoba. Ndiyo. Sina uhakika kama hicho kituo kimepewa kimeruhusiwa kujengwa na Eura. Kuna kitu kinaitwa construction approval. Ndiyo. Sina uhakika kama kimepewa construction approval ya Eura. Ndiyo. Hiyo number Namba mbili mm. ili mm. Eura aitoe construction approval. Ndiyo. moja huwa ina relay na halmashauri ya mji wa Bukoba. Ndiyo. Almashauri ya mji wa Bukoba ndo inayotoa land use plan, matumizi ya ardhi Ndiyo. halmashauri ya Bukoba ndo inayosema bwana hapa kinaruhusiwa kujenga kituo kwa maana hilo watampa leseni ya biashara. Ndiyo. Watampa kibali cha biashara. Na watampa na title deed kwamba hiki ili eneo ni eneo unaweza kuendeleza biashara ya kituo cha mafuta. Ndiyo. Sasa umeelewa. Baada ya hapo sasa sisi tukiviona hivyo vyote Mm. na tunamruhusu na kumpa leseni ya kujenga sasa sijui kama HK... <tose> hicho kizindiza moja kama vina construction approval ya mm. sisi hiyo ndio namba moja lakini ya pili sasa nitaka nani mtu anayesababisha kituo cha mafuta kijengwe sio eura bali ni halmashauri okay. eura anachofanya anatoa certificate zote za mwisho license ya biashara ya petroli na construction approval kama huyo mtu amemita vigezo ambavyo halmashauri imesema huyu ana kwa kutoa title deed kwa mm. kutoa land use plan kwamba hapa ni eneo la biashara na kwa kumpa leseni ya biashara ya hapo kwamba hiki kitarubii a S, D, kweli ni biashara ya kituo cha mafuta kwa hiyo kama mtu anakuwa amejenga kwenye makazi ya watu mtu mm. akufuatiliwa sio eura mtu akufuatiliwa mmoja ni halmashauri yenyewe lakini hata sisi tukija tutampa adhabu kwa huyo mtu kujenga bila kuwa na construction approval inategemeana na distance ya makazi ya watu kiasi alafu sababu usijokadhani vituo vinasave vina watu kwa hiyo kuwa kwenye makazi ya watu tunaangalia umbali umeona umbali wa hicho kituo na kwenye makazi ya watu lakini kama kina kina, kina meet kinafikia zile standards ambazo naeitwa usalama wa mazingira na afya za binadamu kunakuwa hakuna tatizo ila ningekuwa ninazungumza niko Bukoba naona ni hiki ningekwambia sasa hapa pana makosa kaulize land use plan pale matumizi ya ardhi pale cha chakufuta vyote hivi ni halmashauri ya Bukoba mjini naaitwa Titus Kaguo manager wa na uhusiano wa Eura nakuomba ufuatane nami ambapo utamsikia mmiliki wa kituo hiki utamsikia afisa mipangomiji municipality ya Bukoba Eura cc ambao ni washauri wa wananchi wakitoa ushauri juu ya mada yangu isemayo Ujenzi wa vituo vya mafuta katika makazi ya watu, je, wananchi wanashirikishwa? Hii ni sauti ya mnyonge.